د سیرت کما سلسله شروع وا پای کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شجر نسب او داوی اباو اشداد تر عدنان پورې انی ګنا او دغی سمختصر تذکیره و پای کی تیر بیان کی د قصے بنی کلاب پوریمونگا رسی دیو دا دا نبی علیہ السلام پہنی کونو کی پدی نمائے دے چی دا منتشر قریش او پل قوم چی منتشر شیو خوشا خوارشی اگر دا مکی پلمنکی راجہ مکڑن دا دی وجنہ دتا مجمع ہم ملکے دو او څه ډی لا ډالا ساده یو نظام یې جوړ کو د دین مکه والو د دین مکه سې نظام نو سداسي شوبیا ویداري برابرې کړي چراغي ستذکرہ تیردل شو یو یو تارون ندوی جوړ کړي وا د شورا او مشاورات د پا پای کې طلاق یا جنګی محمد چې وکمو دای موطالعه او مشوره کیدا تجارتی کی قافلې وم د بیتلې شام او یمن تنو د تیسنبا روانې دي دا یو مرکزی ځای درنګ حجابت یو شوبه قائم وا د بیت الله دربانيه او د مسجد حرام خدمت بلې سفایا دوغو هغه خدمت رفادہ فقیرانو مسکینانو حاجیانو مسافرانو سره تعاون دا یی د اړجو جوړا کړه او یو خپلم پچی پیسې واچول ډیره د نورو خلکو نم راوندول او د سر به تعاون کو یو فاند مقرر کړه داران له وا پکیوا جھنڈا اندته د ذمہ داری چا تاوال کړه داس قسم شاو به د خسې جوړی کړه او بیا د ذرامنو بارکی خلاف د کیسونه زامن نو د قصې زامن تقریبا چا سلور چا د دین ازیا ته <تصفح> دي پریک یو عبد مناف ته چې مشهور ده او د نبی صلی الله علیه وسلم لیکل بل پک عبد الدار بل عبد العزا او د دین علاوه نور نمونه بازراجي خدا د چکه مدا شروي جوړی کړي نو دا د وحکی د په د خپل قریش پدې خاندان کې تقسیم کړې وي دا چاره ده تر دې چې د نبی عليه السلام دوره پوره دي کې اضافم هم شو او دا په قریش کې او د مکه په خلکو کې تقسیم ده سله ترتیب علما خپل کتابونو کې ستاسو کې لري د بوخاري شرحه عمدت القاری اې کوي چې د نبی عليه السلام دور تمیز دي دا تقسیم دا سی شیو تو ما د بچه دا د وا دا بیتولاد او داغی مسجد حرام خدمت دا بنی عبد الدار بیورتوی بنی عبد الدار دا ای قسیفہ اولاد کی عبد الدار یو زیو کن دا اولاد لی دا خدمت اوالا کرو نو دا نبی علیہ السلام دور کی دا بنی عبد الدار نا عثمان بن تلحا رسلان صحابي شوی مت دا خدمت واره دروانی دا چابینا د بیت الله گیټ کوله بندول دا فاطمه که په مکه نبی আলাইহ السلام چې ما کاه پټ دی لا مسلمان شوی نو د روز چابيره شابي واه بس ته نن لاړ نه پرې وکړ نو بیا چروت خپل پڅ کوچلا بچا را ورغی نو نبی আলাইহ السلام واه ورکل دا وای زبک دي تاسو او تر اوسه پورې وای د اوصيله بيت الله چابي چا سره ده نو مغه سي دغه خاندان کې چلي دي د عثمان ملي تل حف اولاد کې ده اوس هم ده وقت بيت الله كم چابي و غيره ديم سقایا دغه خدمت د ارصو زمزم کويه دوباره کولو شيوو درياف شيوو د ابو طالب دور کې راغي واقع رسولي دد ابو د زمزم خدمت د بنو هاشم او تاواله يعني وي د خاندان نو پهونو آشه مکی ده نبی اله سلام تور تلیز دې د نبی اله سلام پر سیدنا عباس خبر کړي شو د زیلان حبیبوس مسلمان جو. بل ورکې شوبه و د غلطه رفادت ریفادت فو قرا مساکین حاجیاں مسافر و سرا اعانته او تعاون دا یو محکمه جوړاوه دي کې بچاندا او حکم را جمع کېدل او بیا وقې فقرا و مساکین و حاجیاں و باندې با د سره تاون کېدلو د دي اخراجات و غیر بت دا منصب با بنو نوفل دبرکیو کوي دا پوري کې وارث یې عامر داوالو بل شوباور کې محکما امارات مسجد تعمیرات حفاظت مرمت دا هم بنو هاشم کې اباس رجلن ہوتا بل سفارت سفارت نور او قبیلو سره حکومتونو سره سفارتي تعلقات دب بنو عادی وردوی بنوادی دب بنو عادی عمر جنان حضرت تعالی عمر جنان حسیفیہ دمکے والوں دارن نواوا حکم چین میٹنگ مشورے سے ہو مشورے بکے دب بنو اثر کی یزید بن زمعہ تاغوا علوا دے تاگی مجلس مشروفے صلہ باغ کو بلتکی قبا قبا دجن دوران کی دخیمو انتظام خیمہ نصب کو لخیمو انتظام کو لخر دا, دا بنو مخزوم قبيله وړي قريش بن مخزوم دا قريش یو لوی خاندان دا دا دن نبیا. قبیلی دی کې د نبی قبيلې وړي وړي خاندانونو دي سعودي نو بنو مخزوم کې دا خالد بن ولید رضي الله اسلام نه احمد بل پکې له واه جھنڈا دار قوم دار ملګیو جھنڈای کوي دغې سړي مكيوالو جھنڈا دا علم برداريه او جھنڈا بنو ميو کې ابو سفيان رسول خدای رحمت الله علیه و سلام たら بل یو محکمہ و شعبہ پکوا ائنہ دا ب د جنگ دورو زمانے کې دا اسبود سرلو تنظیم سرني تیارو الله سپه تنظیم دم مخزوم کې خالد بن ولید رضی او دا شواچونکو کې د جنگ انده د ټول نوصوبیا په جنگ کې د ماهرمو او اسلام کې له دې څخه پیسې علاوه بل یو شوبا محکمہ و اشناق بیوتوی یعنی د قبائل اخپل منز که چه صدا سی منعقشات جنگ جگری باوی اگه رفت دفع او دیت و تاوان مقررول و اگه غستن نو د فیصلی جنگ جگرو ده دیتون تاوانونو ده دا خدمت بنو تیم تاوالو بنو تیم دایو ده دا قریش و خاندان بنو تیمو که دا کار ابو کرسی بیق رضی اللہ وسلم ده رنگ بل پاکی اموال محجرہ یا محکمہ چونکہ مکیوالا که خوشیر کم نو دا دی بوتانو پنون باندې بے نظر و نیاز من نه اگر نظر و نیاز با, با قیدا دا وقف یاو شکلو نو دے بنو سے ہم تاوالا کرده و اوپری که حارس بن قیس دا دی متولیو دا نظرانی شکران دکھر پاکستان کې چې باباگان محکمہ اوقات کی محکم کر چاندی نظرانی را گوندی او ا قبرنا نو پاکستان کې باقاعده پټه کېږي نو دا ورګي بارحال د قصي اموال محجر پته بل ور کې یو دولسم شعبا او محکما اشاره او الزام اعظم اشاره او ازلام دا بدوی د رب طریقوا قران درس کې ممتاز سمخه دراغري قران کې لږه تشریح کې ول ازلام غشک په ډېره غیر خال چیسا فرتا زم دا با مبارکی کے نام مبارک بے منہوش ہوئی ذکر چھ کل سری کے شیر قراشی نو تہ کٹے تہ احمد پر سی پی راشی یرا راشی توہی سر جڑے نڈر بہادری شیر سر سڑے بوزت لی درسنی یری او داس تو ہمات او یریو وہنہ بدیوم سفر چھ کو نداوے پغوشو فان معلومو لا بال من جو ورلا د بیت اللہ اتے فالارو گور چھرا سفر میں دا خیری کے دا شرط بہرحل ایو پغوشو دا معلومات کو و شي به ترکش کې شوري او کو دل رو کو دل او یابې دسته په دې کې راوې وس پای پای دکړو نام نه او بس خیر ده او کله نه نماز دا شینی به کول دا موقام پکیه نو دموقام دا بنو خزرج بن خزرچ کې صفان بنه امیه ته دا حواله شی او د دې سماره نو توګه تا سمرا چې دا مهمه وي ادارې د دې جوړی شي نو دا د قصې راغمس خوښ وبې دنیه ده فخر دور پرور واغې ترقی کورا ان یې له سلام په دور کې تقریبا د باسط په دور کې دا دوه لس محکمین اور کې خیال امنده اکثر صحابه ب کې شامل ته الله را بړي ز دې او غیبی اندزام چا مکو عرب چې آی کې سدا سي نظم حکومت نو دور له الله تمهید جوړه او دا ساده کرام په دې سفارتونو پدې محاکمو او پدې خبرو کې مصروف کړ د ډول په بنیاد چې شباب له ریاست د محمد رسول الله صلی الله علیه چې یو کې سم لټریننګ شي او شي برحالہ خدا قصیف پرې تذکرہ کې د دې حوالې سره خبر وشو دي قصیف په اولاد کې زامنو کې چې کم مشهور شوی دی د نبی عليه السلام په نکون کې ده هغه عبد مناف بین دے آب دی نو قصیف عبد مناف عبد مناف خپل مغیرو او دا عبد مناف باندې مشهور شوی ویده دیر حسین و جمیل سڑه او دا پسند دا وجه نو بده تا قمر بطحاوه بطحا دی مکیتوه دا, م... دا مکیس کو مه نون حسین اب دی مناب او دا پکی وجه وی دیر خدا ترس او حقشنا سڑه و خلقو تاوی نسیت نو کول بول دا دا اولاد بارک که دیر اختلاف چه سنو بچی خو د یو خل مطابق د د زامن سلوت هاشم د نبی د نبی السلام نکونه کې مشوشه اپ د شمس مطلب نوفل د ځمانی وړه یاد کړی چا وکي سي ذاتيم کړی لونه ملک خو دي لیدل بارحال 6 یاد کړی شپږ ځمنه او برحال دکي دا هاشم او مطلب نه دا ابو رسولیت کې پکار راځه نو دا هاشم چې نو دا خو ده نبی علیہ الصلام نککی او بیا د متلیب عبد المتلیب کې پکار راشي نو په حالت تهن کې یاد ساتو نو دا تقریبا څلور زامند دي عبد مین اپ دغه سردارو او دغه نظام چر حسینا کمر روانونو اغا د بیا چلوړي دي د حسین په زامنو کې اوځو پیدا شي ساده بولو کونته او د نکد عزت یې نو هغه رااده دا کړه ورچې د بم لیکن اغا او نچلید بیام دیر ندا عبدی ماناق بیام شو سردار شو دیر پوی سڑه بڑیو ده ده نظام ده بلار او چلو مخی ده عبدی ماناق پده گنو زامنو ده حاشم ده حاشم ده عبدی ماناق ده نبی علیہ السلام بیامی کرده حاشم اصل نون عمرو عمرو ده پده حاشم لقبانی مشغل شو په میں عمرو او ده حاشم ده مشغل کی دو وجه داوا چې د دا تجارت کوو او د د تو وختې تجارت په مکې والله کې ډیر او اختیار کړی د د تجارت دپاره ډیر ت ظاممات کو خپل دورې صدارت او دغه کې سرداره چې کله سردار دیره مکې د تجارتتي د شو ډیره چې وړی شم باندې مشهور څنګه شو دلم تجارت کوو د پلسسی نو شام دتلی یو ځل په تجارت باندې شام ده الته <التفاق> خبر ملو شو چې مکه کې د مکه خلکو دا ته د روتې او دارن د دا اورو کم او قلت کمې راغره نو بزالتنه تجارتی مارو سامان را روان کړو هلته نه دان سره وړه مول او وردا چې مکه ته راوړ شي د مکه خلکو ټول له دعوتو کو او اگر روتې ماتکړه په کې کړې او وقو ما ماتکړه سړي جوړ کو ماته روتې هي په خلکو خورا دا غریب دوجینا دد لقب هاشم جوش زکه هاشم ویلیکي یوشه چورکول ماتول هاشم منا رټه چورکون کې شریف جوړون کې ماتون په دې بنیاد د هاشم شه نورم د کده سخه ډیر و درځه سخانې ډیر و زیو په هلو بیع په لسکا دا هاشم موقبه نوي کاوی د شپسون خلک راغلو حجله ایتول لوي د خراقام د دعوت ورکاو اونده شریف ته خلکو بیع په لسکا دې هاشم دارن کچرت غریب مسافر خلق با پسفرت للیابو سرسورلی و خپل نو خپل طرف نو ویلو مخور اودت با دوري سردارای کې دمکي خلکو د تجارت پکال کې د وقات لپاره او دل رواني د شروش د قران ریخ چرایي رحله الشتاء والصيف د نن د دور کې شروش د تجارت غاډې ترقې ور کا خپلم تازه نو دتا دا کړو چې کال کې بدوقعه تلې زموږ شي مخکړه دېنه یو قافله بچر دتلا کلا کلا د دو قافلو تنظیم دوړې چي کړې چې با ګرمي وا نو د ګرمه موسم کې بعد دې قافله د تجارت شام تډلا او هم منظم طریقې سره د تر شان علاقې خ او دایخنه موسم کې شام کې چونې اخې بڑے را زیاته وا نو یې منترابطه بددوی تجارتی قافله په قرآن ذکر آیه تذکرې لپاره الیافه قریش الیافه هم رحله رحله الشتاء والصيف فل يا ابو دره بهذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ده قریش لگی د وړو د جن سفر کوي تجارت د جن کوي او تجارت د دنیا کې نوتیو ګل ته د الله د کور عبادت او حفاظت صحیح طریقه سره پخره بهر حال د تجارت د کال دوا قافلې روان دي د حاشم دا وقنش هاشم بل دا کاروکو چې ده یمن و حکومت سره چه غواقی را سپر پاورونو او دارن نور و قبائل و سره معاهده و دیده پاره چه زمون ده تجارتی قاتلی بزیر عزی زمون با ده روم سره او ده فار سره د روم سره و ده یمن سره معاهده وی تجارتی چه سهولتی ده قره شده او نور و قبائل و سر معاهده چه من پده لار زور آزونو چه من قاتلی تسوکسونوی لکه لوت مار بدن نیده را نو پا حفاظت تاریقه سر دا دا دا دا دا و داخل اکل راتلا صد تک او د بیت الله دا وجه نا دا دی قویش و احترام و عزت کو چې دا دا اللہ دا پور منجوران او د الله د پور حفاظت کونکی نی او صد موحدو سره اداسی وشو نو لار محفوظو شو نو نیب تجارتی کاتلیت لین دقنان دا, دا دا تاریقه د حش پا چې چی عاشم با حاجانو د پارا وخا روٹے ستوانگ گجوری زمزم دا شینبا محیاکول اوبا اوبا بے محیاکول مناو رفاق تا بے خلق اللہ دخواک انتظام کاؤ اولاد دا دا دا دا اولاد کے تقریبا سلور زامن یادی یو دا دا حاشم پا زامنو کے دے عبد المطلب یو عبد او یو بل اصد او بل نزلہ دا سی لون په دلی د نبی له اسلام د ديني ک ته هاشم په اولاد کې بیا د عبدالمطلب سره مشهور شه د عبدالمطلب د نبی اسلام صلواۃ و سلام خپل نکره دا غزوه وبیا نبی له اسلام دا غزوه عبدالمطلب بن هاشم د نبی له اسلام نکره او نبی له اسلام بیا اتو کال پورې دا عبدالمطلب چې د حاشم زویو او د مکیه سردار شبیا دا پلار پزه ده دا دخ پلنوم شیبت الحمد عبدالمطلب بای مشهور ده پلنوم شیبت الحمد شیباس الگورا ده وده وی پخه سرکی سپین ویختو دا ما شمالی و لکوانیم دا سپین ویختو د وجه نده تا شیبه ویده او حمد خلکو وده تعریب ده ده ده ده ده ده اخلاق و ده ده ده سقاوت ده لَقَب یې دکه دبلار غونت سخاوه مخکې تعریفم خکاو دیو جنته مشهور شو لقب یې شبس پریبان شهبتل حم شهبتل حم باورته ویلید دبلار د وفات نه بعد دچ رینو مدینه کې د مدینه بیا راوصل شوه واقعا چېوا چې دهاشم تجارتي شړو سردار تجارتنا بدت دی او وصل د دې مرغ نامخې هاشم تجارت د پاره د شام پې رادووت شانته چې بدل دی په مدینه واقع مدینه ته چلاړ نو مدینه کې د دې یو دوستو هغه کړی اشاره دا سفر به یوږي نو دلته شپږ وخت یې کړی بلځه بیا کړی دا شي هغه دوست را ده د سروزي اشاره دا یو لورو چې داري سلمانو ململ خلک خامخا خوراك وروټه وروټه ووبو موډ وروړي دا وکه پر پردي سحو کوونو نه اسلام او شريعت راغله نطقه سلمى ده هاشملا خوراك ووبو موډ وروړي خدمت وکړه دړي نه خوښ شو نو دړي مرګري نه مطالبه بس ساده چونو سارا کار او ته تدلو دې اور ته ډېر وتا نو درګه په ځما یو شرط او څوک یې چې دې جینه دې سلمى د عاشات لا چې زما ابو چاسره نکاکون په دې شر او یې د پلار شر شو چې ما با خپل کور ته نوبزي د پلار په کور و اوسهګل نو یا د جینې تر پهنا او یاد دې د پلار تر پهنا مطالبه وکړه نو دوی سيټه شرط ماته منزور نه کېو کړه بعد سلمان سره د هاشم نکوشه ਸਰو ديو سری چارته وګوونی اړ دي تر ته شام ترپه تجارت نه نوې ځنه به روان شي لې خیال وشي چې واپس به پیار اړوګمو کله چې پر اله راځم راځم خو دلته مې یو پوری یو بمکد په دې کې نه سره واعده وکړه دا نه د دې کله شام تور اسید نن سبا چې شام فلسطین کې غزا ودا وای کنه غزا دې غزا کې دې وقات دې سفر نه چې الټل شام مدینه نه هم تل وقات شولت دخنه واللہ ورلہ د دیندا زې ورک د شېبه تلهم عبدالمطلب د نبی صلی الله علیه دا نور د چی چی یاد دی کنه دغه احسان نور خو ځنو نه نه بخزړې لري په لړې لري شتې کړی عرب خزړې رکیم عام د نو د عبدالمطلب یعنی شېبه تلهم اوم دغلطه د کور کې بارحال مکی تا دلتا اطلاع را چی حاشم الدا وفات شه نو دلتا درور چی موی دا عبدی مناف زامنو کی جسنگ یو حاشم ده نو بلپکی مطلبم دا مطلب د حاشم ورو نو د حاشم پزه دا مکی سردار بیا مطلب شه ته تا پتو لگی دا چی زما رور الکوادک ده او د اغزوی ده و اغزوی اوز غٹ شه نو دا مطلبه دا شام دارور د لال انت مدینه مدینه کې داغي اغه خوري سره ملوف او ته وته شبتل حم زما وراره مدما راز خلکۍ وطن تبوزا رینقارو شنو تا دا خو سره ځکه خذا کنده پاتیشونو په حاضر وم سره د دې لپاره خبرې وګړي وته یو ګورال د دبلار ډېر له سردارو د مکه حکومت او سرداري و سره د ما سره ولې گئے چې دې ن عرب دے سرداروں مشرہ دے شوقین نا عبدالمطلب کښی راځي د اورېدل نو مې 317 سره ده نو را روانه مطلب ورسره سور دے ودا الکساندر شاته کې نو لید ہے بسم الله شیبتل حم ډیر سفر نو داسی خرینه کپڑے وي د سفر دړوالیو همدغه شیرا روان کړي ودان سره چیکل مکی ته رانی شو نو د سو کوئی پر خبر پټه وکړه زکه ماشوم خیرنو کپڑے خیرنه کوسويم جدا مرواره خلک وایي چې دون غټ سردار او د ماشوم ته وګور خیرنه او سو کوئی نه دی چې کل راته نو خلکو وته وی چې الکا مو تری بداله غلاما واس دغه کپړو مپلو درو لکه چې عربو دا طریقه و غلامان به غسل راو نو خیال یې دا جوړې نه بچرتا دا شام یاد خپل طرف نه به دا د غلام راوس نو د خلکو شولا کپړو دا سیو نوی تر کاوی چې نام یې وراده خلک برابر په وړاندې نو د تا قزاینه ده عبدالمطلب شه دتر پنوم باندې یني د متلب غلام ونه خو له ملانه دتر د غلامه پنوم شو شه بیچ کو تراوس کپڑے مپې ورته بدلې کې خل ته له غلام نه نه ده ملانه وراده له هاشم زه په حال په دې طریقه باندې د عبدالمطلب شه دنده ناشم زه او مکی قروره شه وې د پلا هون <متخلا> <متخلا> دې بچينه دته به د سخا د وجنا مطعم الطير السما داسي شخيره چې د آسمان او د هوا مارغانو باندې خوراک وکړي بل هڅ دوی په ځان باندې شراب حرام کړی سره د اسلام نشته جہالت ده لیکن د مشرانو کې خو صفات د نبي عليه السلام مشرای په ځان حرام پیړي او شی د نرم ځانیا شورا نو پری کې به خاص کار کوو مساکین باندې خوراک وکاتو دغه خصوصیات کې راځه کہ دنیا علیہ الصلوۃ تر اتو کال پوری پروارش نکړې او نوم د محمد اومدی نک وک صلی الله علیه وسلم عبدالمطلب خل دا په سره راغې دا شی بعضه واقعت یو وی واقع پکې فیل راغلی دا راها دا تر شی و ان شاء الله بیا بل ساز کو یادی نو کله شي مکا مټي والو باندې فضا کوي قبیله را او دا بنو جرهم د قبیله د مکینا به دخلکړي شي نو ما ویل شي داری غی... کم سردار اهوا کهو امر بنه حرز جرهمي اغه د غسنا اغه زمزمو به گټه مټه ګاڼې د کېپلو باندې نو دا اغه وخنا چې بنو جرهم د مکینا به دخلکېدل او بنو خزارت له له اوې په قابس کېدل دا وخنا زمزمبه صاحب شه زمزم تسکریم ختمه وي بس زومره خبره وا چا دی او وا کېدل ته یو چشمه بس نور دا نڅنی خاني پتهمنه لګي را نض عبدالمطلب پا سردار دي دور کې دا زمزم هم دوباره کولوشه دا بری واقعاب ان شاء الله دیول البته د عبدالمطلب اولاد کې ډیر زیات اختلاف څو نه اولاد نه څو کوئی خلل ځامني څو دله شوي څو ل لونه دي لونه مختلف یاد شي دباسو د تادارو شمار مطابق الکانو جنګوي سيدريش کې شو سو کم زیات ایبن کثیر ای مهشام دړاول چې تقریبا لس زامن یوش پهلو ني لسو رامنو کې عباس حمزه عبد الله ابو طالب زبیر حارث او دارن حجل مقويم ضرار ابو لہب درنګ د کې د بازو دبل دبل مونوم راغلی نو باندې سیرت نگارو او جدانو مونوباندې انسکل کړې په لور کې صفیه ام ام حکیم او بره د دلونو مونې برحال پدی که یود نبی علیہ السلام والد صاحب دی نبی علیہ السلام اعداد شوئے دی عبداللہ صاحب حالات اب انشاءاللہ بیاد آغا حالات دیو آئیو آئیو خو دی عبدالمطلب پدی دوران سردارے کې سبا دی اہم واقعات شوئی ماہو یو خدا دا چی زمزم کوئے واپس پلو شوئے دویم واقعی دفیل شوی دا درمپکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوه نو په ترکیب سره واقعیات راځي دا هم سم د کوی متعلق موه شهدافو بن جرم او سردار بن کړو کرے چې خدا په متا باندې قابش شي هغه چې بندونو پسونو کال پن نو کال داک په بن شوي د خلکو نه یکښه عبدالمطلب چې کلا سردار ده دمکی نو دا واقعیات داکی شریوகுரு نو دا, دا نبی علیہ السلام دا 13 اور دا 13 تنہیدات کیو تیاری لگیا تو گرے بیت اللہ دا لکھو نبی علیہ السلام پچے اللہ پیغمبر مابوس کا خدا مرکز نو اوپر ہنیو ضروری اہم چیز دجی ون زکرہ دونا دور کی کید اوپر بار, بار نو تکلیف پر سوڑ لو باندے اوپر اورے لاودن تم کا ضرورت پر کول اللہ و لگا انتظام موکو چیئے گا بند پیر اسوانی دیسالیم صلی اللہ علیہ وسلم اولا بیا کل ہوگا دا عبد المطلب دا بے حقی و دا ابن اصحاق پر حقیم فیودو عبد خوبی و لیو خوب کے اسڑے راگے ورتے وے چی تیبا کلوکا تیبا اکانا تیبا تیبا پاکی سکتا نو دا سړي د تاسو کوڅه ته وبسته وي بیا سړي مدا وسلام جواب ورن راپاسه سباله بیا په قل دیو درې به خوب کینیو سړي راشي اور ت بیا وای چې برا او لوکا او کنه برا منه وسيو کوشات تویر کی د بیا دی تاسو کوڅه دا برا سړي ځړي جواب ورن پدري مو رز بیا دغه بیا سړي را نو ورته پدري چې مزنون کو لوکا یا او کنه مزنون نهفیست او قابل شیده. شیده. بیاخو بولی. را ش د تپوسکو د مضونهې ش نه سړی بیا نه په سلووره ورځې بیا سره سړی راغې ورتهوي زم کانا وکانه دو زمزمم شوشي ورته زمزم, زمزم داسې یو کویرې د غ او بن نه خېدي نه کمیږي او دا د بشماهجا جوو سراب کوون کې دی داسې کوی حاج ضرور به کول شي او دا د فره او دم. د خشونو د شوت او د وی نه پمانس کې پټته او قريه النمل سره خوا کې کوم ځای چې کارغه ټنګ وای تاګه دی علامات وته د نبی عليه السلام پیدائش مخکې الله تعالی خوبونه متخ د چیر پاسې سوجي کاو شتابو کوم ځای دی علامات په سې کې دي یو رسو دې ناشته خوب ولاله رښتې کې دی حرم کې با خواصا دغدغہ بوتان د نن پراتو و بارم راټه په دغه لط یودبو بوتان یوتا ایسا کوي او بلتا نایلا وی دا دایمن یوتو کسانو خدو سره یو د دې اړه نو بلم ځای موقمه ملایو ده نو یو بلته وی پسې حرم ته براشي اولته به حرم کې چکل خلک مينو بس د بیت الله کې کعبه ته نن و میرو نو دې موقمه منډه چکل خلک داسې شپه کې ابل وخت یو تل نو دی د نن د کفتن نو اولته الله ربر عزت بس سزا خوشو كنو ونهاله حکومت او نظام جهالت دور الله د ایبرت د پاره د دوارونه غاټي جوړي انسانانو بس غاټي جوړي خلک خرابل دننيو قتل انسانان یو غټه بس خوشو دي خوشو څه بس پھیلي کړي دا دن نه راوې سل او بهره دې سم سم پرېځه دغه ځکه کېږي د ایبرت د پاره خلک ایبرت انکو قدم د بیت الله عظمت او بړې طریق الله کې خو بیا بچا بیت الله به قرامینو کو لایریدل نو دا او نا الا دغواړه پراتی د دې پرېمنځ کې ضمانت یې ريده تیرې دا خدای ابرت د پاره مشرانوي ته وا روس ته دا خرحت ډارول کېدل نه د عبادت یې شروع عبادت یې او سو وخت کې عبادت واړو چې کړم نو یې په صفه کې خو بلی پا مرواکه ولیکن بیا روس ته اکثر دا, دا خلک شه بنیاد یو شی ودي ت بیا خدای ته په درجه توری زه غوا سم دا عوام جاهل خلک داسي کوي چرتا خار مړ شوی لاي قبر جوړ کړي کوتا قبر او چرتا د پیر شه صالح خه مړ شوی نایبانه قبر جوړ کړي عبادت چرته څوک چرشی ملنګ ملنګي امر شفاء قبر جوړ کړي بیا غټه درغې لګرا ګرم پیویته قسيو باران دغشي نو دم اغا زناکار شو بطور برتی مشارعانوی وروسی دیو عبادت با. شروع نو دقا دی اصاف و نائلی دی منس کے با دی مکیوالا دخل و خدایانو پنو یادا اللہ چا پنو کم زبح و نزون و کل نو دقیزه جبه دین آنسته دل مطلب تو دی که اللہ یو خوب رشتیا که یو سری راگی غی یو غیر آوستا او دیده که یو مقام دی خرورا مقام خرورا ځای که دا بگو الله نظر دناڅه په دې کې هغه دې سړی نه خطا شو واه ومنډه کړه نو چې منډې کړه بلځه کې را پور زور ولته پیچار راخ کړه ځاړه چې پیراف کړه لری مری چې وېستل او دا ده صافه ده یلې د امند ده تغیزه کې پرې کې ورته ګوري دا وقو ورکله ویني دوی شوه لری مری دوی وېستل ګوري او کار غرا ده او یو کې ټنګې شو بس سر پاسه دا وقو کې یو زو مشرح عبدالمطلب هم شروع و یو د توی راځه ماده کوبلی دلیدل او دته یو کویر د اسلامي سلام د وخته اصل قانون بس کودای موادل راواغشت او ژپلرال نن د چکل راورسې د کوداي شروع کړه قریش ورال تاسګه دا سې دلته تقویہ کنو اي مو خدانو پری او زمو د خدایا او منز کتر د اغي بيجه ټیکو دلته په هوا شي دوه منګراني شکرانه پېښو بهرحال څنګه سردارو خو د دې عمره خپل کاری جاری و شي زید او دغه کودا راوړل دری روز ادا کو دای شروع په دریم اورز باندې آثار کارو شه بس عبد المتلب خوشاله نه الله اکبر تقدیر وی او وی وی دا کو د اسماعیل اسلام غویا خپل دین کو سواقع او تعلمو بس بهر حل قریش تعال ای چو کتن کو اغله زمزم د اسلام دیو توی د کی څنګه ماخره اسماعیل خو زمګ کو او ته سپورې منو پره کومس بکه حق او ته نه ستاسو حق په دین شدا زماده پره محسوس ته دا مال الله کول او کړه اخر باس مباې سي جګړه دای زدا سبوکو چې خپل منس کې یو سالیس مقرر کوه غو بده فیصله وکړي خنو سچې رو پېره په دیوشه چې د بنو سات د بنو یو کاهنا د کومه کې ولا کې دین خورو شریعت نو موږ خپل فیصله خبره د غیب قبولو مې کاهنا نو معلومه دا سیمه یې پای نو د بن یو یوکا ان ده او د شام پشرقو شرقو خلکو کلا اب اصل مقرر کو بس اې نه نوې څه بس د زانسره د خپل خاندان عبد مناف څخه او د قوی شله هرې قبېلې نه یو یو سره سر روان کو د قاتلی شکلې جو کو شام طرف روان شام ته چې یقینا راگستان دې او د شکري صحراګاني دجلکل یو رېګستان تو رسیدل البته وجود سره کمېش چوبو یې ختم یو قسم سره شتا yana دیتد تنه حالت دیوبل یې به اوس یو بل लेवल کولې موږ هم څه شی به عم بس ختمې دوه باندې اخر دا حالت دویر رسیدل شي بس د مرګ او ژوند کاشمش کله خوست د لوګي تن دې نه و چې د تن دې د وجمرو سې هراده دشت دی اخر شو په لکه مشوره وکړه وې نو چې دا, دا, دا, دا, دا شي مرو او پټول باندې بیا حیوانات او درینګان راځي ومغه خوړو د بیزته حالت نو دا شی چې مونږ کړي ارسای یو یو قبر کو شروع نو مونه چې کوم سره اول مري او دفن کو وتر دي تر دي چې اخر یو کس پاتې شي نو دا کا یو کس درې نگانو خوري دینه خدا دا چټول په طریقې نور خو دفن شي بس وی دا مشوراو کړه په ریښتیا اخر عبدالمطلب ده وې شهر خدا خونډر په فنتوبره چې مونږه دغه شي وق خپل مرګې او مرو او یو بل ته ګورو دا شی ولې نه چې د دې پځایبانې مونږ ته وبو تعالی شروع راځي تعالی شي ما څه ډېر خپل یو که ده شای اللہ چرته انتظام و چرته اوگوی تانا شرکه عبدالمطلب چه اخبریوخی لورا را را را را را اوخی پور تکڑا و کناس تا پی نو دوخی ده اخبوزارا اللہ دیزمان کیلو کشمار گوز بس ده غوی تا چغک را د لخبرمار گورو بس قرحشو چه دا حالتو نید آئیورتا بس فیسنوش دا اللہ پادتا تا پده سہرا که دو بے انتظام وک بزا فیسن دا زمنې په الله باندې قسم یي چې زمزم فیصله او شو موږ سره جګړه نه کوو پری سرا کیته او په درک مطلب دا چې دا زمزمم الله تعالی تا کړی او بیا درځنه واپس او کاهینه نه لنه دي طریقې دا زمزم کوې الله رب العزت نبی نه مخکې د دې کپزر لاسونه بیا کولو دбя تعالی بونو جوړ کړی دا زمزم کوې شرح سردارو اغا طالبونو کې بوبری پرتوی خلک او خلقت اسکل وړې وې نو څخه شریر انداز شي نور قبیل مو ترګور نه وکنا نا خلکو خو مونږه شراله نه بازو بشارارت کوو نرم تعالی ابونو جوړ کړل نصار شبراغ تعالی ابونو خلکو قرآن کړی روان کړی یا په کې لاامل را لامل دته مله اميره تا دوه سکولې اخر بز الله نه دعا وکړه نو خوبې وري خو په کتو ویلو شو چې تداسه دعا وکړه چلال دا زمزم ما د خلکو صرف د سکولې اجازه تور د غسل نور کوم او الله د ستا په حفاظت کې بزاخوک چویلي دا سا اعلان او خلکو کو ته ونه دا دا ربونه مروانه و د دې کلام به ما دا صرف د سکرو د پالري او کچرتاچا داروان کول دي سره ستعرس کو نو پتپانیو بیماری نه بزاخي باز خلک کوکړای باندې بیماری ولایږي مثلا د عین امر کوش دي پرې پی سرا زمزمو بختارش دا زمزم دوبه د ان निजाम عبدالمطالب خلاص کې وخت موږه چې نووي رسول سلام دوره په ردا دو زمزم او د بیت الله دا خدمت او تعمیراتم اباس رجلام اوس را بيو دغه چې عبدالمطلب تا سردار او هغه ته ذریعت ته پاتې شي د دې دوران کې د عبدالمطلب یو نظر منل لیدل د یو بل واقعا کله چې د کوی د زمزم دا کو دی کوړه نو دغه وخت کې د سر بيو زویار حارث دوی الله زمرا یو اوسوي نو راقل. نو سره ومان کله تا مال لزمن راکل نو په دې لا سوتې با یوزو ززروستا په قربانی کوم دا قربانی چې عمره ایلسلام ابراهيم عليه السلام کړو نو د کیدا د عصی دا, دا, دا لار نک د تابعدارته وښینه یو خپل جاهی طریق قرار وان شه دي جوړ دا قربت او ثواب خلانو کې شریعت خو او پیغمبر وایي ورته شوی وا خو دې بس پاغه باندې کله کله به زمانه رالود به دلاله قصنده دا په خیال باندې غلطه تعریفوم دم بادي. بادي. بادي. دا نظرونه چې سب یو زید الله پلو باندې سبا برحال دلاله ځامن ورکړ لس یادول سر سومري شي سمو ده باد دی وی خانقابه مخ تفروتو دو خوب کې ور له سړی راغی عبدالمطالب په تدقیق <تصفح> <تصفح> کور د ماریکا غنذر پر وک کن او د شرق په ده پاسه د ځامن راغون لس دوله زامن ای تاوی ما خوی او نظر منلیو او اوس خوب بیولی او نظر گو پورا کول گواری زامنو ورده ای تا بس بوری که چیتا منلی دیو خوب دی عربو که دا کارو چیتا وادیاو دا نظر دیل پابند او پورا کول بارحال بی زامنو سر چه مشورو کلائی ورده ای نو سسیرت نکار خدا سی وی چیتا کشر زی یاد کلیو لسم نوی لسم کشر عبداللہ سوک دا ور څوک چې نه عام د نظر منل یو زوې نو دې ځامنه ورته وی چې یو زوې دی نو دا قراندازی بو چا دا وی چا دا وی چې د عبد الله را روان ک نو دې و سره د تخویان دو چا له نو لري بلو چې د مالاله قريش الله تعالی داسکه دوی راوځو د نهلې اساف په دې منس کې دا مصبخانه بدل ته نظر الاله نو ده را دته دا عبد الله زکه له دې خځه وی نو چې له کمی بیبی نه دا عبد الله صاحب نه ما ماخیل راځي دای تشرر وست کوه اې چې دا زموږ خوره ده په تاسو څنګه نه لې په هر طریقې په باس مو بایسا بای شهر نگارو دام نکړي چې چاړي په راخا خو خلاندې اچول نو سدا مېری د نړیری اسلام دا والک عبد الله صاحب سمخم زخمي شوو فقیت اخلاص دې زمنو یا دې ما ماخیب اخر ما نه سم منله یې سربس و دې دوران کې هغه چاو تو و را چې مدینه کې او کاهنه نه ان تلاشونه راغینې وم سره حل کې اما ته سره د غیب خبرونه ور کې په دې ما نظر منلې او پرانداجی مې کړه دا پراندازه کې پرانداجی وکړ او یو قول مته کله چې دایشي عبد الله د ویلو کشر والا او دیم را چی د امنا تر و نو بیا په فیصله شوه چې قر اندازي وګورئ قر اندازي کې عبدالله راځه قر اندازي صورتي قر اندازي کې دا زه روحت اوسه ماتا ګرانم دی او بلدا نه چې قوم ما ماخیل ټولې پری دینه سي او ورته دا شکا چې څا سو پکري وتا نو ملکی دیت دسړي د مرګ دیت سو خاني او الیس وي ل سخان دا دا سرور کا خو پری و پر اندازي کې کپلا سو وتا ک پښو بس زیاته و به خوان زیاته و بځيرات جواب سراب نه یو طرف ته ل سخان او بل طرف ته عبد الله پر اندازي کې دی عبد الله رو نو زیاته شلې کړ دې صلوي خپل دوست رسیدو رسیدو رسیدو ما مخيل وردا ویليم ک تدې د سر بچ کوله پار زمون مال او متاو ګړي خان یعنی ضرورت یې مونږ پېښه په دمو خریبانو په بشکه نه په علااله به حال دی لګیو تر دې pore چې تادا زیاته دو عبدالله نه عبدالله بکر اندازې کراوت اخر قوم وتوی چې عبدالمطلب مال مالو دولت ته ختمي او یې ختم دي شو زوی به سر قوم بلسه حالتونه منه هو بیا ده سر کوي حال تر چې سلوخان یو تر په شغل تر په عبدالله تر اخرې ځل باندې بذ الله اکبر و خالق شالک او دا سلوخان بیا د صفو مروا په دې مسجد بیا علالکریو خیرات کړو پریترې سره عبد الله د نبی رسول الله عليه السلام بچ او دا, دا یو وخت نبی د شری دیپ سلوخان مشور نبی الله اسلام چې کلا الله رب عزت مابوس کو پیغمبر او نبی الله اسلام وا حکم بقرار وسه سلوخان ومغ دیپ برحال دغه دی جن روایت کرا دي نبی الله صلواۃ و چې اگر روایت زرقامی او غیره نقل چانا ابن الزبيحين زدا بوزا بحوشوزم بوزا بحوشو بسم الله والسلام او دیم فل بلار میاري چې په دبا نذبه حکم شوه یو روایت حاکم او ابن جرير نقل کړی ده ته معاورزي الله تعالیونه چې وزل وې مونږ نبی عليه السلام خدمت کې نذو دي کې او عربي دي را او یا رسول الله مون په کلی وطن کې فصنا نا شو باران نکيږي خشکیرا احل آیالم تباشو مالم زائشو نو ارتوئی یا ابن زبیحین امتوئی یا ابن زبیحین تالا چی اللہ صدر کلی دینو مالم تیر آگے نو نبی علیہ السلام بھی او خان در سیو نوی لکب دیو نگان در ماویر جلانو چی دا روایت نقل کر نو حاضرین ناس خلقوی تپوسو کو چی دا نبی علیہ السلام تی ابن زبیحین علی شوی دا دو زبیح سوک دی ماویر جلانو ارتدہ عبدالل اگر بعضو موقینو دیر روایت تا کمزور یې مېرې لیکن په هله واقعه مشورت د کیسه نقصان نشته البته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داواله سیب عبد الله د کشر شوی هم تر دا مشوره ده لیکن صحیح خبره ده دا چې عبد الله سیب د ټولو کشر شوی نه لري دا مو مشوره ده چې کشر شوی صحیح روایت مطابق کشر ده نه به بلکې عبد الله نه پس کشر حمزه او د حمزه نکشر اباس رضي الله جناب زړه اباس رضي الله تعالی ته وای کله چې نبی علی السلام پیدا کید نو یې څه تقریبا د دریو کالو سو کوی اباس رضي الله وای ماته د نبی علی السلام ولادت یاد ده نو پره له وفاته د نبی علی السلام او اباس رضي الله د وخت کې د دریو سره پاسه کال وای ماته اچ نو چې پیدا شړمادي معصومته قتل نبی علی السلام لمہ مات چې کومې زنانه ناسې وي لې ماته را شخ کول کله ستاره ور دے نو یې ما نه دا واقعي وي نا باس نه جنان هو دا د نبی عليه السلام تقریبا درې دینیم کارا مشرد زکه دا نو چې تاسو پوښت کوو ورته تم شریک نبی عليه السلام مشرد مطلب دا چې کو ظاهر کې کارا یو عمر کاریدل ترې وکاله دون فرق ني زکه نو دا تاسو پوښت كيل تم شریک نبی عليه السلام ناغوي هو اکبر مني وانا غټ اګه پیغمبرکان اکبرومین قرآن اسنومره پکڑیږي ته ززیا ته نو دینه معلومي کې چې عبد الله سیف الدکلشر نه لکه البته تم سپیرت واره اومو شویلي چې عبد الله کشر دین راغې دوا توجیحات دی دي یادا یادا چې 30 هه توقع کې رټلو کې کشرو دا زامن باندې دابدو نړۍ په پښه پیدا شي خو غوړو به تر قول لا دی نه عبدالمطلب سیف چون کې خدي غني او د بکیه رټنو بی بیانو نا دی نا عبداللہ صحیح چھتا تو مور نا پیدا دے اگا پاتے مر دا اگے پاتے میں پا اولاد کے دے کشر دے د چھتا عبداللہ صحیح دا خپل مور نا پیدا دو یو ابو طالب او دین زبیر اگا رضا نبی علیہ السلام ابو طالب یا زبیر لو اکڑے دے نا دے پلار خپل رون نا یعنی دا مور پیتے بار نو دا ابو طریبا او زبیر چې د مور نه پیدا بچري په دوي کشرو کښرو نه ټول اولاد ته یې ته بار باندې خبره سره مرحال دا عبد صاحب دغه طریقې سره ظرحن مبشو او د دې بنیاد په دیوجه نبی عليه السلام تا ابن الزبيهین ولیکله دا عبد الله صاحب حالات دا رنګ داغه نکاح او دا بیا نور واقعات چې کوم دا عبدالمطلب صاحب سردار دوران کې شي ان شاء را روان اکه وا بیا ویني